12. fejezet. Lájla Október 29. Ma este már megittam pár pohár bort, így a naplóbejegyzésem még a szokásosnál is csapongóbb lesz. Amikor anyu találkozott Harutóval, ridegen és távolságtartóan viselkedett. Ami balszerencsés helyzet volt, mivel Harutó is rideg és távolságtartó volt, és végül az egész ebéd alatt azzal foglalkoztam, hogy beszélgettem velük mindkettejükkel. Amikor Harutó felállt és kiment a mosdóba, anyu előrehajolt és valami csuttogott, aminek az volt a lényege, hogy elment az eszed. Egy dolgot el kell ismernem anyuval kapcsolatban. Mindig hagyja, hogy a saját döntéseimet hozzam meg. Ha nem ért egyet, azt határozottan tudatja velem, de egyébként mindig támogat. Sok keresztútnál könyörgött nekem, hogy balra menjek, amikor én jobbra akartam, de akkor is velem tartott, amikor végül jobbra mentem. Sosem kedvelte Harutót, de az első találkozás után erőt vett magán. Nem akarta, hogy egyetemre menjek, azt mondta, hogy szinte semmi értelme négy évet az életemből tanulással tölteni, amikor a világ körüli út sokkal többet nyújthat számomra. Amikor azonban eljött az ideje, hogy Szidnibe beköltözzek az órák miatt, mindent megvett nekem, amire szükségem lehetett a kollégiumi szobámban, és egyetlen szemeszter sem telt anélkül, hogy megpróbálta volna megvenni nekem a tankönyveket. Mindezt egy olyan dologért, amiről azt gondolta, hogy időpazarlás. Anyu így működik. Peta legnagyobb rajongója, mindig is Peta maradt, a kedvenc projektje viszont én voltam. Éreztem, hogy kedvelni fogja Kallumot, és nem tévedtem. Kallum órákon át hallgatta őt ma este, újra töltötte a boros poharakat, és figyelmes volt velem, mint mindig. Anyám szemében egész idő alatt volt egy olyan csillogás, amilyet még sosem láttam azelőtt. előtt. Azt hiszem, ez volt a jóváhagyása. Kedvelem, suttogta a fülembe, amikor kép átölelt. Lájlá! Ez a férfi csodálatos, annyira örülök neki. És én is örülök, sőt, boldog vagyok. Talán egész életemben először igazán boldog. Jó, hogy elhoztam Kallumot, találkozott a családommal, és így komolyabb helyet foglalhat el az életemben. Ideillik, annak ellenére is, hogy semmit sem tud a gumifákról. Egy másik életben mennék Kallumhoz. Valami festői tájon kelnénk egybe, talán a kék vagy a toma hegy közelében, ahol a botanikus kertek vannak. Van ott a vadonban egy füves tisztás, egészen magasan, ahonnan csodás kilátás nyílik a bámulatos völgyre. Késő délutára szerveznénk az ünnepséget, hogy a lemenő, aranyló nap mögöttünk és a hegyek mögött legyen, a tavaszi levegő az Eukaliptuszok illatától lenne terhes. Kallum valami egyszerű ruhát viselne, Sötét-szürke nadrágot és galléros inget, de zakó és nyakkendő nem lenne rajta. Idegesen várna rám, de ezt a testvéreivel tenni, akik vállon veregetnék és vicceket mesélnének, hogy eltereljék a figyelmét. Kevés meghívót lenne, maximum egy tucat ember, akik körben állnának. Meghívnám Brigittet és Elent, meg talán az ügyvéd bojtárokat, ha azon a héten nem bosszantanak fel. Ennyire könnyed lenne a dolog, mert nem cirkuszi látványosságot akarnánk. Kál és én már hónapokkal előre megterveznénk, de csak napokkal előtte küldenénk ki az e-maileket, hogy meghívjuk az embereket, csatlakozzanak hozzánk, ha szeretnének. Felesleges hülyeségek minimalizálva. Gyalogosan érkeznék, kibontott hajjal, ami a hullámokban lógna a vállamra, és talán minkelném magam, de éppen csak. Azt szeretném, hogy Kallom engem lásson, amikor esküdt teszünk, nem pedig egy festett változatomat. Világos kék ruha lenne rajtam. Biztosan nem felelne meg mindenki ízlésének, de mindig is úgy gondoltam, hogy a kék jól áll a fehér bőrömhöz és a hajam színéhez. Ezért biztosan nem vennék fel fehéret. A ruha sejemből lenne, szolid kivágással. Nem viselnék cipőt, és kállom zavartan nevetne, amikor észrevenné ezt, ahogy a fűre lépek. Ahogy felé sétálnék, érezném a puha gyepet a talpam alatt, és a pillanat minden egyes részletéért hálás lennék. Valószínűleg sírnék, talán annyira nevetséges módon, hogy anyu, aki az oltárhoz kísérne, csak forgatná a szemét. Felajánlaná, hogy énekel nekünk egy dalt. Anyu és az a átkozott éneklés. Az anyakönyvezető pár szóval elintézni a kötelező részt. Kallum és én beszélnénk a legtöbbet. Végül egy közelben felállított sátorban vagy pavilonban ennénk. Előző este odavinnénk pár üveg bort, a rustikus helyet csak gyönyörű, kék tüllel díszítenénk fel, és friss virágot tennénk az újra hasznosított befőttes üvegekbe. Az ételek természetesen növényi alapúak lennének, semmi állati eredetű nem lenne köztük, kivéve, ha Kallum becsempészi a guztustalan bolti kajáját, és megeszi az asztal alá bukva, amikor azt hiszi, hogy nem látom. Aztán kettesben elvonulnánk egy elhagyatott bungallóba a nemzeti park mélyére. Csak én, Kall a milliónyi fa, madár és bogár. Ő elveszne bennem, és én is benne. Együtt tervezgetnénk a jövőnket, azzal kezdve, hogyan bővítjük ki a farmon a kertet, amikor odaköltözünk nyugdíjas korunkban. Callum megtanulná gondozni a növényeket, mert Leon és Nancy nem lesz örökké velünk, és Isten a tudója, hogy én nem értek ehhez. Egy másik életben, egy másik korban, és az utóbbi időben, amikor nem tudok aludni, el is jutok ebbe a másik életbe. Éjszakánként fenyeget a legnagyobb veszélye annak, hogy ébren fekszem, és okokat keresek a félelemre. Amikor megpróbálom megtisztítani a tudatomat, hogy aludjak, azonnal elmélkedni kezdek. Ma remegett a kezem, amikor a paradicsomot szeltem. Azért felejtettem el a találkozót, mert elfoglalt voltam, vagy azért, mert kihagyott az agyam. Csapongó a hangulatom. Egyáltalán. Tudni fogom, ha bekövetkezik. Elég irónikus. Azzal terelem el a gondolatokat, amelyek arról szólnak, hogy miért nem kéne allummal lennem, hogy vele vagyok, sőt, róla fantáziálok. Feltételezem, ez mutatja, hogy mennyire kényelmesnek tartom a kapcsolatunkat, még ha bele is tudom magam hergelni a félelembe, képes vagyok lecsillapítani magam azzal, hogy az életünk olyan verziójáról álmodozom, ami sohasem válhat valósággá. Hat hónapja csupán heti egyszer-kétszer jutott eszembe, hogy ismét beteg leszek, és ez a félelem rendszerint nyom és mindenféle hátrahagyott aggodalom nélkül elmúlt. De újabban már napi szinten gondolok a bajra, és egyre könnyebben belecsúszom a szorongásba. Az árnyékfoltok kezdenek szörnyek kialakulni, nincsenek meghatározott tünetek, semmi olyan, amit ne tudnék arra fogni, hogy a képzeletem játszik velem, vagy kimerítettem magam. És talán csak azért van ez a félelem, mert most már van veszíteni valóm. Ha tényleg romlana ez a viszonylagos jó állapot, elvisehetetlen erre gondolni, de mindig ide térek vissza. Ha nem lennék ennyire gyáva, foglalnék időpontot a klinikán, és kivizsgálást kérnék. Ettől kisé megnyugodnék. De mi van, ha a leletek a félelmeimet igazolják? Akkor el kellene búcsúznom Kallumtól, és erre most még képtelen lennék.